Герман Гольдкремер перший раз нині не знав, на яку ступити. Нова нечувана досі в Бориславі подія робітницької змови завдала йому загадку. Приїхавши вчора вечором до Борислава, він довго вночі не міг заснути, роздумуючи над тим, що чув і бачив. Як же бо він змінився, Борислав, від того часу, як він послідній раз виїхав з нього? Немов яка чародійська сила перевернула все в нім до гори коренем. Що вперед бувало, жиди ходять гордо купками по вулицях і з гори позирають на робітників, тепер жида на вулиці не побачиш, а зато купи робітників – Мов, рої шершені входять улицями, гомонять, регочуться, грозять то співають. Що вперед, куди було глянь по ямах, усюди корби крутяться, сотні рук рушаються, робота кипить. Тепер коло ям, по кошарах, мертво, пусто, корби бовваніють, мов, брудні кості, з котрих опало тіло. А млинки зазирають своїми темними гирлами до ям, немов запитуючи, чи не жадає, хто там свіжого воздуха. Зато на толоці поконець Борислава, тепер там життя, там рух. З германового вікна видно дим, що куриця з огнища під величезним кітлом, в котрім робітники варять собі кашу. З Германового вікна чути гомін нарад, чути оклики варти, розставленої по всіх дорогах, по всіх стежках, ведучих до Борислава. Чорт би їх побрав, що вони собі гадають, думалось Германові, і він нетерпеливо ждав восьмої години, у котрій мали до нього посходитися на нараду позапрошувану властивці ям. «Ні, це так не може бути», – говорив він сам до себе, ходячи по світлиці. «Ми мусимо переламати їх опір. Мені конче потрібно робітників, багато робітників ще сього тижня. Я конче вже мушу сього тижня віддати спілці визискування цілих 50 тисяч сотнарів воску і взяти від неї гроші. Чорт би там з ними довше зволікав. І спілка леда день бавхне, і ті прокляті розбійники ось де готові якої погані наробити. Або я дурень ризикувати. Кобе ще дві тисячі сотнерів видобути, зараз віддаю тим панам від спілки на місці, а вони найсобі роблять, що знають, лиш мені найгроші платять. А добра то річ була, що я поділив законтрактовану масу воску на дві рати. Тепер ще пару день, та й перша рата буде готова. Чи треба буде ще й другу постачатися, хіба Бог святий знає. Ну, але як треба, то для мене ще тим ліпше. От так міркував собі Герман, ходячи по світлиці, і все міркування його виходило на той кінець, що все було би дуже добре, коли лише робітники не бунтувалися, а стали до роботи. Все було би добре. Але вони мусять. То не може бути, – говорив він далі. – Хоч би мав і переплатити, все-таки я тільки їм не переплачу, кілько мені зиску прийде. Аж втім він пригадав собі, що вчора післав Мортка, щоби збирав по Дрогобичі всяку голоту, всіх незайнятих жидів і християн, робітників і неробів, водоносів, сміттярів та глинарів, щоби пообіцяв їм добру плату і провади усе те до Борислава. Герман знав добре, що роботи з тої голоти не буде. Він хотів тільки такою перехресною штукою зламати пір бориславських робітників. «Се ж і найліпший лік на їх недугу», – думав він, затираючи руки з радості. «Як побачать, що я можу без них обійтися, що маю своїх робітників, то тоді самі прийдуть, ще й напрошуватись будуть. А ну-ка, побачимо, чи я осьме». Дивний якийсь гомін, що йшов від толоки і змагався чирмаз дужче, притягнув Германа до вікна. Але доглянути він не міг нічого, окрім цілої купи заляканих жидів, що спішили вулицею до його дому. Це що там такого? спитав їх Герман через вікно. Бійка якась, б'ються. відповіли хором жиди. Хто з ким б'ється? Тутешні робітники б'ються, але не знати з ким. Якась громада надійшла від Губич, вони не хотять їх пустити до Борислава, ну і розпочалася бійка. Гомін тривав іще хвилю, а відтак зачав поволі притихати. «Гурра! ура, ура розляглось за тим у воздусі. Всі жидини, виключаючи й самого Германа, чогось поблідли і затремтіли, але ніхто не казав і слова. Німо і тривожно слухали далі. «Гура! Гура!» – роздавалися далі радісні крики, але окрім того «гура» не можна було нічого більше розібрати. «Прошу, панове, ходіть до покою, порадимось», – сказав довгій мовчанці Герман. Ледве увійшли жиди, ледве усівся гомін привітання, аж тут отворилися двері, і впав блідий і заляканий Леон Гаммершлях. Одежа на нім була запорошена, а декуди й пошарпана. Він дихав тяжко і, влетівши до покою, кинувся на крісло і довгий час сапав, нічого не кажучи. Жиди обступили його і гляділи на нього з виразом такої тривоги, немовся був віщун з нехибної погибелі. «Що сталося, господи Боже, що сталося?» – допитували вони, але Леон не швидко спромігся на слово. «Хай їх Бог покарає!» – крикнув він кінці, зриваючися з крісла. «Вони нас усіх вирізати хотять, от що! Розбійники змовилися на нашу душу!» «Як? Що?» Чи правда? Хто казав? Відки знаєте, гумоніли жиди, тримтячи зу страху. Ніхто й казати не потребував, відповів Леон. Сам бачу своїми очима. Видите, як виглядаю? Чули крик? Все то вони. Ох, що то з нами буде, що з нами буде? Я то давно казав. Післати по жандармів. На їх кольба беженуть до роботи, крикнув один жид. Що жандармів поправив другий? Що тут порадять жандарми, то цілої компанії війська треба, щоб їх половину перестріляла. Але що ж сталося, – допитували жиди Леона. – Розказуйте, як, що було? Погана річ та й годі. Ранісенько вийшов я на толоку, жду на тих робітників, що казав понаймати в Дрогобичі. На толоці вже їх як того гайвороння, снідання. І відки вони тільки муки та каші дістають. Та то пару тисяч люд, цілий день варять та й варять, їдять та їдять, то вже не без того, що їм хтось не допомагав. Леон замовк на хвилю, щоби додати тим більшої ваги своїм посліднім словам, а погляд його, облетівши всю світлицю, упав на Германа, котрий взаду стояв коло вікна, і пальцями тарабанив по шибі. Многі жиди й собі туди зирнули, а деякі аж скрикнули, немов просвічені наглою з «Невже ж! Не може бути!» «Або я знаю», – відказав ніби равнодушно Леон, здвигаючи плечима, – «знати не знаю, але кажу, що гадаю». Його погана совість казала йому бачити в Германові свого заклятого ворога, і він вдоволений був тепер, що в серця своїх слухачів кинув іскру підозріння, бо цім то весь бунт робітницький – діло Германа, підняти в тій цілі, щоби всіх дрібніших предприємців, а навіть і Леона самого, приперти до стіни. Але слухайте, що далі було? «Іду я собі гостинцем, аж ту мені назустріч ціла юрбатих голодранців. Куди?» – питають. Я зібрався на відвагу. «А вам що до того?» – кажу. «Нам до того відповіли. Не бачите, що ми ту варта? Пильнуємо, маємо, щоб ніхто з Боракслава не виходив». «Що ви дурниці плетете?» – скрикнув я. «Не зачіпайте людей насеред дороги. Нічого вам не роблю. Дайте мені спокій». Ну, то дайте живи нам спокій, відказують. Верніться собі по-добру до Борислава, а туди ходити невільно. Та й не вдаючися зо мною в дальші розмови, за плечі мене та й назад. Я почав шарпатися, кричати, а вони в сміх. Стисли мене, мов, кліщами, відпровадили аж до входу до Борислава і пустили. О, біда, погадав я собі, а ту сам змучений ледво дихаю. Став я озираюся назад, аж бачу, йдуть мої робітники з Дрогобича. Га, гадаю собі, господи, тобі слава йде поміч. З Борислава не пускають, але до Борислава чей пустять. Та йду напротив них, аж радуюся, що їх так багато, більше як сто людина. Але ще я недалеко йшов, а тут ота та проклята варта до них. Гов, хто йде? – крикнули. Добрі люди, робітники, відповідають там ті. А куди то йдете? От ідемо на роботу, то й таки, до Борислава. Не можна. Як то не можна? Так що не можна. Ви хіба не чули нашої просьби, що ми посилали всюди своїх людей і просили, щоб ніхто через тих кілька день не йшов сюди на роботу, поки ми для всіх ліпшої плати не доб'ємося? Ні, не чули, кажуть Дрогобицькі. Ну то чуйте ж тепер і просимо вас в добрім способі, вертайте назад, відки прийшли». Робітники почали вагуватися, деякі, очевидно, мали охоту вертатися назад і почали з тими розбійниками перешіптуватися. Другі знов хоч, може, й не вірили тій бесіді, але боялися, що їх тут така многота зібралася. Досить того, що приходяща громада стояла, сама не знаючи, що діяти і що почати. Все вивело мене з терпцю. Я скочив посеред них і крикнув не слухайте їх бесіди, люди. Вони розбійники, не роби. Кримінал їм буде не більша плата. Ходіть до роботи, не зважайте на них. Повісім шісток денно на кожного. Що вам більше потрібно? Ті слова трохи немов оголомшили всіх. Приходящі зачали рушатися, щоб попертися наперед, але тоті стали лавою «Стійте, не пустимо нікого! Я собі знов кричу «Далі за мною!» Гармидер зробився, далі п'ястуки почали сипатись штурканці, а далі й каміння На крик поназбігалося їх багато, зачалася бійка така, що і світа не видно стало «Я й сам не тямлю, що зо мною сталося!» Кілька кулаків заїхало мені в лице то поза уха, то в потилицю, то межиплечі, так що я, й нестямки, коли попав самий найзустіший стик, а відтам витручено мене знов на Бориславську вулицю. Я озирнувся, бійка вже скінчилася, приходящі розбігалися в розсип і погнали до губич. Крик, від гурра, гурра, аж глушило мене. І я, видячи, що нічого не пораджу. Вернувся сюди. От таке-то. І Леон, скінчивши своє оповідання, сплюнув і закляв ще раз тим розбійникам, котрі ні з цього, ні з того наробили їм тільки клопоту і готові ще й більшої біди наробити. Всі жиди стихли на хвилю, всі роздумували над тим, що чули, але ніхто не вмів нічого придумати, окрім одного – жандармів і війська. Тільки Герман досі не мішався в їх наради, а все ще стояв коло вікна і думав. По його наморщеннім чолі і твердо в одну точку впертих очах видно було, що гадка його прямує з незвичайною силою. Та й справді діло стоїло великої розваги. Хвиля приходила рішуча, в котрій не можна було нині ручити за завтра, в котрій треба було добре натужити увагу, щоб пройти тіло через усі закрутини ворожої долі. Іще прокляті сміялися з мене, викрикував почервонілий від жару Леон, коли побачили, як я обшарпаний і обпорошений. Але постійте, побачимо ще, хто буде на послідку сміятися, чи ми, чи ви. Чи ми, чи ви, думалося і Германові, а радше сказавши, чи я, чи ви, а? Що за думка? І він махнув рукою, немов хотячи зловити щасливу думку, котра в тій хвилі блиснула в його голові. Отак, отак все правдива дорога, туди треба йти. Удатися може дуже легко, а коли удасться, ну тоді й питання нема, хто з нас буде сміятися, чи я, чи ви. План воєнний в Германовій голові швидко уложився, і він зараз же виступив на серед світлиці і попросив зібраних о хвилю уваги.